Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa menu ala hama ba'di. prisutni, braći i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tema našeg večerašnjeg susreta, kao što ste vidjeli, nosi naslov Srž Kur'ana. Da li neko može da mi odgovori i da li je neko mogao da pretpostavi, da zaključi i da zna Šta je to Srž Kur'ana? Jer ja sam ciljano pokušao da ovaj nametnem naslov koji će zainteresirati svakoga slušalca jer onda kada te nešto zainteresira, odgovor dakle na pitanje, pa dobiješ odgovor na to pitanje onda se to mnogo bolje zapamti nego onako kada ti to neko odmah saušti i spomene. Naravno, vama je odgovor poznat kada ga, kada ga ovaj budemo obrazložili. Znat i čuli ste sigurno, mada eh, predavači na različite načine eh, govore i prevode jednu riječ koja se zove umun. Srž Kur'ana je, naravno, el-Fatiha. A ovo smo zaključili na osnovu hadisa poslanike Muhammeda s.a.v. u kojem on kaže Alhamdulillahi Rabbil alamin Ummul kitab Dakle, sura Alhamdulillahi Rabbil alamin je srž Kur'ana Ummun znači naravno u arapskom jeziku imajka, međutim uh, dubinsko značenje, ove riječi jeste osnova jeste jezgro nečega jeste e, srž suština zato se primjera radi e, za Meku Meku najsvetiji grad na zemaljskoj kugli kaže Umul Kura to je ovaj grad koji sakuplja ostala manja mjesta to je osnova dakle, svih mjesta i svih gradova koji se nalaze u njenoj blizini, anarano i na cijeloj zemaljskoj kuklji. E, kada je u pitanju al-Fatiha, braću i sestre, e, treba da znamo da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala počastio počastio sledbenike Muhammeda alaihi salatu wa salam sa ovom surom. Sa ovom surom. I to je jedna od odlika koju je uzvišeni Allah ženohu dao ovom ummetu Pa je tako Rasulullah alaihussalatu wassalam v jednej prilike rekao u hadisu od Ubeja ibn Kaaba Ma enzal Allahu fi tevrati, wala fi l'injili mitle ummi il-Qur'an Uzvišeni Allah ženohu nije objavio ni u jednoj prijašnjoj knizi nešto slično al-Fatihi Nešto slično Al-Fatih Zašto je Al-Fatih Ova prva sura u Kur'anu Baš nazvana jezgrom Suštinom Ovaj Kur'ana Pa zbog toga što ova kratka sura Koja ima svega Sedam ajeta Sadrži u skraćenoj Verziji Sva značenja iz Allahove Subhanehu o tada knjige Dakle sve ono što Kur'an govori Što Allah Žešanov govori u šestotina i šest stranica ili na šestotina i šest stranica ili u šest hiljada šesto šestdeset i šest ajeta ili rečenica sve je to sašeto u suri el-Fatiha Allahu akbar to je naravno mogao samo gospodar svih svjetova da izrekne i da sažme i da sažme na ovaj, na ovaj način ona naravno ima puno ona ima puno Imena, kako se zove pa primjera radi jedno od najpoznatijih imena jeste El Fatiha šta znači El Fatiha El Fatiha znači ona koja otpočinje riječ El Fatiha je ženskog roda ona koja otvara i zato je primjera radi e, osvajač nazvan El Fatiha Mehmed El Fatiha zašto je zove El Fatiha? zato što je on otvorio područja koja su bila zatvorena koji je osvojio ta područja El fatiha ova sura se naziva na taj način zato što ona otvara Kur'an. Ona se nalazi na prvom mjestu u Kur'anu u Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi Jedan a, od naziva ili jedno od imena ove sure jeste Elhamd Dakle, nazvana je a, po prvoj riječi u ovoj suri A naravno, ovo ime je zastupno kod našeg naroda. Šta kaže naš narod? Naš narod kaže elham. Samo malo skraćenog izgovara. Dakle, bez slova dal na kraju, bez slova d. Elham kažu. Nije, dakle, elham, nego elhamd. Što znači hvalenje, što znači zahvala. Uzvišo nam Allahov subhanahu wa ta'ala. Jedna od naziva ove sure jeste šifa lijek. Kaže poslanika rejih s.a. Fatiha tulkitab šifau min kulida Al-Fatiha je lijek za svaku bolest Allahu akbar Al-Fatiha je lijek za svaku bolest Ona je lijek za svaku i fizičku i psihičku bolest Jer je Kur'an lijek i za, za duše, za srca i svakako i za tijela U tom smislu, spominje se hadis od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu koji bileže Bukhara i Muslim da je Ebu Sa'id al-Hudri bio u skupini ashaba na jednom putovanju. I kaže, dok su putovali, imali su potrebu da odsjednu u jednom naselju. Pa, Uh, ih domaćini ni stanovnici tog naselja nisu ugostili. A obaveza je šarijetski da ako ti neko traži da ga ugostiš da ga, dakle, ovaj ugostiš ako nema drugog, dakle, ovaj izlaza osim, osim tog. Oni su naravno se ulogorili negdje tu u njihovoj blizini i šta se događa? Dok su ashabi boravili u njihovoj blizini i odmarali se, njih prvaka ovog plemena je ujela zmija. Ujela ga je zmija i on je naravno, naravno tu imao žestoke zdravstvene probleme. I naravno njeg njegovi sedvenici su bili u bunilu i u ovaj, e, zbunjenosti, šta da rade i tako dalje. I došli su do ideje da se obrate da se obrate ashabima Rasulullaha Muhammeda s.a.v. i rekli su da li ima među vama vidara odnosno liješnika, lekara ovi ashabi, većina njih je rekla onako gledaju se između sebe naravno hoće da odgovore negativno Ebu Sa'id al-Hudri ustaje i kaže ja imam ja stila njegova družina gleda čudno otkud ti, ti si jedan od nas ti si se družio sa poslanikom koliko i mi ništa ti, nešto nisi, Bog zna, bolje naučio od Poslanika sallallahu alejhi ve nešto što smo mi to naučili. Međutim on je hrabro ustao, otišao je, prišao je bolesniku i počeo je da mu uči El Fatihu. Elhamdulillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. I počeo je da mu pljucka na tu rano, da mu dakle lagano pljuja ili pljuska iz svojih iz svojih usta. Kada mu je proučio El Fatihu Ovaj, e, naravno nekoliko puta ovaj čovjek je ustao kao zdrav. U potpunosti. I kaže, prenosjaci hadisa ovaj komentarišu, kaže, ponaša se isto kao kada je neko sputan ili zavezan. Pa kaže, ga odvežeš i on skoči ono, ovaj, slobodno da se da se kreće. I kaže, ovi su naravno se obradovali, obradovali su se i rekli su kaže, ovaj, e, odkud odkud ti znaš da da je Fatiha lijeki to meni slično a ovi su njegovi sledbenici kaže ovaj htjeli da ga dovede i kaže da ćemo ti 40 valca kao nadoknadu zbog ovoga što si nam ti pomogao on kaže u redu oni su se još više začudi njegovi, njegovi ovaj drugovi o, kaže kako možeš da im uzimaš ovaj taj imetak i tu ovaj nadoknadu kaže, ostavite me i pustite me na miru. Kaže, je da su čekali da odu kod poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da ga pitaju o ovom postupku. Kada su došli kod Resulullah alaihi wa sallatu wa i, i pitali su ga, ispričali su mu ciljnu priču, on se nasmijao alaihi wa sallatu wa I rekao Ebu Saidi al-Hudriu, kaže, kako si ti znao da je el-Fatiha rukija? Da je el-Fatiha sura koja liječi? Sura u kojoj je Allah Šanhu dao lijek. Kaže, o lao poslaniće, moji drugovi su mi pravili problem i kaže oko ovi hovaca što sam ja uzeo i to me Kaže, nekad si ti uzeo i kaže, meni, ovaj, meni učini jedno hisse. Meni učinili hisse u toj nadoknadi. I naravno je suru Lama Muhammad s.a.a.m. je potvrdio Ovaj, e, ispravnost postupka e, Ebu Sa'ida il-Hudriya rabijallahu ta'ala anho. Ovdje, naravno, vidimo nekoliko stvari, a jedna od tih jeste da je dozvoljeno da onaj ko liječi Kur'anom uzme nadoknadu. Uzme nadoknadu. Onaj ko liječi ljude Kur'anom dozvoljeno mu je, halal mu je i to je jedan od najhalalnijih vidova sticanja i metka. Da uzme nadoknadu za to. Osim toga, Rasulullah s.s. kaže da najpreće zašto se može uzeti nadoknada jeste Allahova knjiga. To znači da ona ko podučava Kur'anu, učitelj koji podučava ljude Kur'anu, može da uzme nadoknadu. I naravno, dakle, ovaj, e, onaj ko te podučava najvrednijim štivom i najvrednijim tekstom i najveličanstvenim značenjima, on najviše zaslužuje da ga nagradiš, odnosno da mu, da mu ne dokradiš taj, taj trud a šta se događa kod nas primjer radi vrlo često da kada je u pitanju kada su u pitanju oni koji te podučavaju najsvetijim ričima Allah ovoj autentičnoj objavi onda naravno mi tu ovaj, ponaša, ponašamo se tu škrti, ponašamo se ovaj nemarni i ne znamo to da vretnojmo i da cijenimo ali kada je u pitanju nešto što e, uređuje i što olakšava naš olosvjetski život i pomaže nam da ostvarimo naše ovaj interese u što e, e, nema sumnje da je dozvoljeno, ali mi smo tu izdašne ruke i ni za to smo sve mili puno, puno, puno toga da dajemo. Daj, nadoknadi to. Međutim, onaj ko te podučava harfo, harfu, harfovima, onaj ko te podučava surama, onaj ko te podučava Allahovoj subhanahu wa ta' la taj je najzaslužniji da uzme najviše, dakle, za taj najčasni najčasniji posao. Ibni Qayyim, rahimahullahu ta'ala, poznati imam i učenjak, kaže, bio sam u Mekke, on o sebi. Kaže, zadesili su me neke, neke teške, dakle, bolesti, stomačne i tome stično. Kaže, nisam mogao da nađem nikakvog liječnika, naravno, to je čovjek koji je živio uh, prije prije sedam vijekov i sedam, vijek ovaj, sedam stoljeća u tom vaktu nije dakle bilo tako ovaj eh, lahko naći lekara lijeka i tako dalje i onda kaže uzeo sam i učio sam nad vodon Al-Fatihu učio, učio sam sam nad vodon Al-Fatihu Alhamdulillahi Rabbila Alemin i pio sam tu vodu kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala mi je u tome dao nevjerovatan lijek nevjerovatan lijek I ne samo da sam ja to osjetio iz svoga iskustva, nego sam i drugim bolesnicima to preporučivao i kaže, oni su se na isti način hvalili i obovještavali su me da im je uzvišenje Allah Subhanahu Tera dao izlječenje preko ove, preko ove sure. Dakle, ali kada je u pitanju ova sura i cilji Kur'an, braći i sestre, trebamo znati od vrijednosti se postižu dakle lije koje ukorštavanje i tome slično kada se uče ove sure na nekoliko sa nekoliko uvjeta. Prvi uvjet jeste da se to zaista uči iskreno. Iskreno sa srca da se ovaj uh, uči. To je jedna stvar. Druga druga stvar jeste prisutnost srca i razumijevanje ovih razumijevanje ovih riječi. I ono što je jako bitno Jeste, primjera radi da to mi sami znamo i da mi sami sebi učimo i da mi sami svojoj djeci također učimo Majke, očevi, roditelji trebaju da znaju ovo i da oni sami djeci svojoj uče dok su mala, kada su budna, posebno kada zaspu Prouči im, im Al-Fatihu, Pročim im Ajetul Kursi To je za njih prava zaštira. Znate kako, je, kako si zaštitio svoje djete kada mu proučiš el-fatih u jajetulj kursi? Začarao si ga kao ono što prema vadi predstavlja u njim ovaj crtani filmove da možeš nekoga da začaraš. E tako si ti zaista začarao svoje djete u smislu da si ga zaštitio da do njega zla, duhovna stvorenja nemaju šanse da priđu kao što kaže poslanik Muhammed s.a.s. Ko prouči ajatul kursi, dakle te sbihe dobu, prije nego zaspe, uzvišeni Allah će mu odrediti meleka koji će ga čuvati sve dok zora ne svane. Sve dok zora ne svane. Šta mi radimo? Mi vrlo često, primjer, radi, odemo pa da neko drugi prouči. Znajte, br braćo i sestre, drugi neće ti iskreno ovaj, osjetiti tvoju bol kao što je ti osjećaš. Zato Allah subhanahu wa ta'la daje svojim robima razna iskušenja e, i svoje mudrosti. Jedna od tih jeste da Allah nekada iskuša nekoga od nas, dade mu neko iskušenje, da bi se mi Allahu obratili iskreno jer kada na slobodi iskušenje mi smo tada potrešeni tada iskrenost na visokom nivou i tada se direktno iskreno upućuju dove Allah šena, a loženo tada ih Allah prima a Allah voli od nas da vidi tu skrušeność iskrenost i on da nas zbog te dove i toga i dati ti dobre djela nagradi mnogostruko mnogo srugo mnogo dakle nego što smo mogli sami da ovaj e, zamislimo Naravno, Al-Fatiha kao i svaka druga sura osim sure Tauba u Kur'anu, u Kur'anu počinje sa Bismilo, sa Bismilom. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da li je Bismillahir dio ovai svake sure? Nije. Bismillahir je dio Kur'ana, to je dio jedne sure, u suri Naml. Dio sure Nemel kada je Suleman alejhi salatu vesselam pisao pismo ovaj kraljici od Saba Belkisi počeo je pismo sa bismillahir rahmanir rahim Naravno na početku svake sure osim Teube nalazi se bismila ali nije sastavni dio sure nije sastavni dio sure već je to poslanik sallallahu alejhi ve tako odredio da stoji iznad svake sure Šta znači bismillah U ime Allaha milostivog samilosnog Dobro, ovdje primjer radi nije kao da nije završena rečenica, kao da nije potpuna, u ime Allaha, kao da je nešto izostavljeno. Šta u ime Allaha? Učenjaci komentarišu da je ovdje izostavljen jedan glagol. Glagol koji se podrazumijeva u ime Allaha. A taj glagol koji se podrazumijeva, on se određuje shodno onom poslu kojeg činiš i kojeg započinješ sa bismilom. Pa ako primjer radi kažeš Bismillah prije nego počneš pisati, to znači u ime Allaha piše. Kada prije nego ovaj počneš jesti, kažeš Bismillah, to znači u ime Allaha jedem. Kada prije eh, pijenja vode kažeš Bismillah, to znači u ime Allaha pijem i tako dalje. Taj se glagod dakle određuje shodno onom poslu kojeg ti, kojeg ti ovaj, činiš. Pazi, kažu islamski učenjaci, u ime. Ovo primjera radi Je e, imenica, ism je imenica, ime koja je dio ove jedne e, gramatičke, gramatičkog pravila, to je ovaj genitivna veza. A to znači da ovdje kad kažeš u ime Allaha, ova ovo ime, ova imenica, dakle ime obuhvata sva Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Allahu ekber. Resulullah nam je rekao da je Allah šano objavio u Kur'anu i u Sunnetu 99 imena. Ali naravno nije ograničio da samo ima 99 imena. Allah ima mnogo više imena nego, nego 99. Ali kada kažeš bismillah, u ime Allaha, ti kažeš u ime Allaha, u ime svih njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, ja započinjem ovaj posao. Zamisli samo koji bereket ti privlačiš, brate i sestro, kada spomeneš Allaha subhanahu wa ta taala ime prije nekoga. To je vjerovatna bereket. To je bereket je dobro koncentracija dobra velika koncentracija dobra na nekom mjestu i zato primjera radi kada kažeš Bismillah šeitan ne može, prije jela, šeitan ne može s tobom da jedje kada kažeš Bismillah, prije nego uđeš u kuću ili kada ulaziš u kuću, šeitan ne može da boravi u tvojoj kući kada kažeš Bismillah u svakoj situaciji šeitan je sputan i šeitan je onemogućen da te ometa makar mu je smanjen, uticaj dok ti radiš taj svoj posao. I zato u primjera radi, zamisli koliki je bereket, koliko je dobro koje privlači ovo laošanohu ime, kada primjer radi prije klanje žrtve, kažeš bismillah, ta žrtva je halal, dozvoljena, halal, je lijepa, ukusna, dozvoljeno ti je da jedeš. Ako isti taj čin napraviš ili učiniš, zakule životinje, a ne kaže bismillah, ona je marcina ponudate koliki je bereket Allahov subhanahu wa ta'ala Allahov subhanahu wa ta'ala imana iz zato prije radi poslanik sallallahu kaže eh, preporučio je supružnicima kaže kada ovaj, imaju svoje eh, svoje intimne relacije pa kažu bismillah prije toga eh, kaže Resulullah sallallahu alayhi ne može im nima i ničelom ovaj porodu niko ništa na Allahu ekber Kakva je to zaštita koju nam Allah subhanahu wa daje a koju koriste oni koji imaju koji imaju razuma. Zatim nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa kaže alhamdulillahi rabbil alamin. Vala neka je Allah gospodar svih svjetova. Određeni član el. Ovaj određeni član el to je ono što u engleskom jeziku ima ono DT, the. Dakle, Ovaj, u arabskom jeziku ima određeni šlan koji približava i određuje neku riječ Ovo, ovaj određeni šlan elhamdu dakle e, ima značenje generalizacije ili sveobuhvatnosti što znači da svaki vid hvale pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru ja te hvalim onako Kako ti voliš ja hvalim. Onako kako ti zaslužuješ. A, a hamd, hamd, hvalenje, je u stvari hvalenje e, Allaha želješanuhu savršenim svojstvima iz dva motiva. Iz ljubavi i veličanja. Dakle, mi Allaha subhanahu wa ta'ala hvalimo zato što ga volimo. I hvalimo ga zbog toga što ga veličamo, veličajući ga, Subhanehu, Subhanehu Teala. Dakle, Elhamd preciznije je prijevod hvalenja, nego zahvala. Jer a eh, Allah zah, ovaj zaslužuje da bude hvalen. Da bude hvalen zbog čega? Zbog svoje savršenosti. Pa makar nam ne dao ni jednu blagodat. Prepostavljamo da nam Allah dao, da nam Allah nije dao nijednu blagodat, on zaslužuje da se hvali i da bude hvaljen. Zbog svog savršenog bića i svo, svojih uzvišenih, dakle, i zbog svojih uzvišenih svojstava. Ee i elhamd se izražava samo jezikom. Hvaljenje se izražava samo samo dakle ovaj e, jezikom. Dok primjera radi Postoji druga riječ koja je poznata muslimanima, pa i nama ovdje, na ovom prostoru, a, koja vam se izražava zahvalnost Allahova, to je šukr. Eš šukrulillah. Kod nas naša nam kjer Allahu. Dakle, to je šukr, pa su so oni kjav pretvorili u čik, u čik, koje ne postoje u arabskom jeziku. To je naravno došlo preko perzijanaca i turaka, jer tu perzijanci danas oni viću Allahu Ečibar, a preko perzijanaca i turci, jer su so oni onekšali ovaj hrv, kjav, Do te mjere da su ga pretvorili kasnije u Č, koji je uopće ne postoji u arapskom, u arapskom jeziku. Dakle, Eš-šukru lillah. E, ono je zahvala. Šukr se izražava onome ko ti je nešto dao, neku blagodat. I šukr se izražava srcem, jezikom i ekstremitetima, odnosno udovima, udovima tijela. Kao kaže arapski pjesnik, Efadetni anna ma'u minnih. Uh, jedi u alisani odbamiru muhađeba. Kaže, ja sam ti, kaže, zahvalio, na tebi sam zahvalio na sljedeći način. Kaže, svojim rukama sam ti se zahvalio, svojim jezikom sam ti se zahvalio i svojim srcem, svojim srcem ti zahvaljujem. Dakle, uh, zahvala oskroz rije šukr se izražava, Allahu subhanahu wa ta'ala, I jezikom, i srcem, i cijelim, i cijelim tijelom Dakle, e, kako ćemo biti zahvalni Allah subhanahu wa ta'ala ovaj, Na sve blagodati koje smo dali, koje nam je dao Pa tako što ćemo sve njegove blagodati koristiti U pokornosti njemu subhanahu wa ta'ala Jer sve što imamo, brate i sestro, je od Allaha žrešano Sve što imamo Dakle, hajde zamisli bilo koje je dobro koje ti imaš a da ti Allah subhanahu wa ta'ala dao zdravlje, tijelo, porod, djecu i metak, zemlju, nebesa, vazdu, hranu, piće, nafaku, sve, sve, sve sve što imamo od Allaha je subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Čak kažu neki islamski učenjaci i pobožnjaci su rekli, kaže, gospodaru moj, kako da ti zahvalim na tvoje mnogobrojne blagodati kada to što ti ja zahvaljujem je tvoja blagodat prema meni. To što ti ja kažem, alhamdulillah, to što si me ti uputio da kažem, alhamdulillah i šukrulillah, to je u stvari jedna blagoda tvoja prema meni, pa kako onda ti zahvalim? Kako onda ti zahvalim? I zato je poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, kada je hvalio Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju, a on je najbolje znao da hvalio Allaha subhanahu na kraju, rekao, La Ja ne mogu da te nahvalim, gospodaru. Ti si onakav kako, kako si samoga sebe opisao. Ti si onakav, Kako si samoga sebe opisao, gospodaru, gospodaru, dragi? Elhamdulillahi, hvala neka je Allah. Riječ Allah, to je vlastito Allahovo ime. Neki islamski učenjaci kažu da je to najuzvišenije i najveće Allahovo ime za koje je poslanik rekao, kada se Allah njime zamoli, on udovoljava svaku, svaku molbu. I zato je jako bitno kada moviš Allaha, kada doviš, da kažeš ja Allah, o Allahu, o Allahu, ja Allah, ja Allah. O Allahu dakfa, to je najuzvišeni Allah subhanahu wa ime koje kada ga zamoliš njime, Allah je shanhu ti primi dovu i primi ono što tražiš, ono što tražiš od njega. To je vlastito ime koje niko nikada nije nosio samo gospodar svih svjetova. Samo gospodar svih svjetova. Ali ovo je također E, riječ koja je sastena od odredinog šlana R i riječ Ilah. Riječ Ilah znači to je onaj koga vole srca. Dakle, sama riječ Allah, Allah vešanahu ime znači da je to onaj koga srca vole, prema kome su srca okrenuta, koga, kojeg srca veličaju, subhanahu wa ta'ala. Jer jedini je Allah vešanahu taj koji zaslužuje da bude veličan i da bude i da bude opožavani. Zato od primjera radi i oni koji najmanje imaju znanja dakle od ljudi, kada ih zadesi nešto šta oni kažu, o gospodaru o gospodaru, na svih jezicima dakle, o Allahu, o gospodaru o oh maj god i tako dalje na bilo kojem jeziku, svi se obačaju Allahu subhanahu wa ta'ala jer je fitra Usađena, usađena vjera i ubeđenje u svakoga da od nas da se okrećemo prema njemu subhanahu wa ta taala jer je on sve nas stvorio u toj u toj dakve čistoj i prirodnoj vjeri a to je a to je islam. Rab, rab znači gospodar. Rab znači gospodara to je onaj koji ima svojstvo stvaranja, onaj koji ima svojstvo, svojstvo vlasti i onaj koji ima svojstvo upravljanja, upravljanja. Međutim u osnovi ova riječ rab Mi znamo, prema, radi ova isto, ovo, ovo ime poznato svim muslimanima i nama ovdje, ja rabi, kad naš nareda nekada, ja rabi. Ja, znači o rabi moj gospodaru, ja rabi, o moj gospodaru. Dakle, rab je gospodar. Ali ova riječ je izvedena od glagola, rebaju, rebiter, bijeten, što znači odgajati. Odgajati. Odgajati. Kakva je sada ova veza? između e, o, značenja odgajati između Allahovog subhanahu tala imena rab gospodar. Zbog toga što se mi kažu islamski učenjaci mi se rađamo i mi se odgajamo i mi se uvijek krećemo u Allahovim želšanovim blagodatima. I on nas odgaja, mi smo neprestan u njegovim blagodatima. Ionas Jurepi, on Ona samo ovaj premješta i, i, i vodi nas iz jedne u drugu nego iz jedne njegove blagodati u drugu i tako neprestano do kraja. Era veličanstveno, veličanstveno vjerat i veličanstveno zaista zaista ovaj e, značenje. On stvara, da li ljudi stvaraju? Pitanje, možemo li da kažemo za stvore, e, za neko stvorenje ovaj da da stvara. Pitanje. Može li Taj, taj pjesnik je stvorio lijepu pjesmu. Može, dozvoljeno da se kaže, nema smetnje. Ali, nema poređenja između Allahovog stvaranja i ljudskog stvaranja, tu nema nekakvog poređenja. Allah stvara iz ništa. A ljudi ne stvaraju iz ništa, oni samo preobražavaju nešto što je već postojalo. Dakle, ljudi su stvorili ovaj hastal ili ovaj stol. Od čega su ga stvarali? Nisu ga iz ništa, nego su napravili od drveta, od boždja itd. Nema smetnje. Ali stvaranje sa koje, koje je svojstveno samo Allah subhanahu wa je stvaranje iz ništa. Zatim vladar, on je taj koji apsolutno vlada, on je taj koji sprovodi u svojoj vlasti šta hoće, nikome ne odgovara, i on je taj koji upravlja svojim stvorenjima onako kako on subhanahu wa ta ta'la hoće. Rabbi le alemin, gospodar svi svijeta. Šta znači alemin, svijetovi? Alem je svijet. Sve mimo Allaha su svjetovi. Sve Allaha, sve mimo Allaha što postoji, to je stvoreno i sve su to svjetovi kojima je On gospodar. Ali riječ alemin, riječ alemin dolazi od riječ alem, što znači znak. Naš narod isto zna ovdje riječ, da kaže alamet. Čuli se za riječ alamet? Alamet znači znak. E stvorenja mi, ljudi, životinje i ostali svjetovi koji postoji ostala stvorenja, Nazvani smo znakovima, zbog čega? Zbog toga što mi ukazujemo na svoga stvaritela, na njegovu mudrost, na njegovu uh, moć, na njegovu savršenstvo, na njegovo znanje itd. i tako dalje. I sada to primjera radi neka samo čovjek uzme sebe da analizira kako je naše tijelo savršeno ustrojeno, posebno oni koji studiraju medicinu. Pa to je savršenstvo, to je perfektnost. Kako naša tijela funkcioniraju? Allah nas poziva da razmišljamo o našim tijelima. Ali Allah u Kur'anu, braćo i sese, ne govori detaljno. Allah ne govori u detaljima. I vrlo često kada čitaš prevod Kur'ana, ti mnoge stvari ne možeš da razumiješ. Jer u Kur'anu su samo šifre, odnosno išareti. Samo išareti. Samo išareti. I zato primjer radi ovdje je, ovdje je ovaj išaret ljudima, kaže, i u vama samima ima dokaza. E sad ti razmišlja, istražuj sebe, o čovječe. A onaj ko uđe u tu oblast zaista vidjeće velika, velika čuda. I u tom smislu je rekao pjesnik, fe ja ađeba, o čudne li stvari. Kijife juasali lah, kako mogu ljudi da su Allahu nepokorni. O fi kulli šeji in aja tadullu ala anahu vahid. Kad u svemu, u svemu, u svemu postoji, gdje se god okreneš, sve što vidiš, to govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o svom dakle, o, ovaj, o stvoritelju Allahu Đalla Shannahu zatim, nakon toga pazite kako Allah Shannahu započinje ovu suru neke hvalen Allah, gospodar svijetov, ova je malo kao zastrašujuća riječ, gospodar onda sigurno si ljudi pitaju pa kakav je taj gospodar on je moćan, on je savršen e, on je svjeloguć e onda Allah Đalla Shannahu ovaj, objavljuje ajet koji Oaj, eh, ajet koji koji djeluje smirujuće za nas. Pa kaže: "Ar-Rahmani Rahim", taj Gospodar je milosti i samilosni, Allahu Akbar. Ovaj ajet bi treba da, da, da naša srca omekša, da naše srca omekša. Na čemu je bazirana Allahova vlast, Allahovo gospodarstvo? Pa na milosti, na milosti. I zato kada je on stvorio nebesa i zemlju, kada je završio saranje nebesa i zemlje, ketebe fi kitabim, fahu a indah u al arši, in ne rahmeti seba, kada ga zabijim. Zapisao je u knjizi, kaže, moja milost je pretekla moju sržbu. Allah je naravno i ljut, i srbit, ali njegova milost je pretekla njegovu ljutnju i njegovu, njegovu sržbu. I zato, prijmer radi poslanje svi sallam, kaže u hadisu kod imama muslima, kaže, kada bi vjernik znao ovaj sve što postoji kod alaha odkazne nikada se ne bi ponovo odženetu međutim kada bi najveći nevjernik faraon ovaj mogao da pretpostavi veličinu allahove subhanahu wa ta taala milosti ne bi ni on izgubio nadu allahove subhanahu wa ta taala i zato poznata priča spominjivanja mu fesiri u ovaj svojim tefsirima, kada komentarišu ajete gdje allah govori da je potopio faraona kada se on pravi on je govorio a amentu Sada sam povjeroval, evo vjerujem u Boga koje, u kojeg vjeruju moji robovi, benovi srailčani. A kaže, Džibrijel mu je punio usta, mulja i vode, kaže, da ga ne bi stigla Allahova milost. Pazite, Džibriju, je, Džibriju poznaje Allah subhanahu wa ta ta'ala, kaže pobojao sam se da ga nestigne Allahom milost, da mu ne prihvati te ugu i pokajanje i zato sam mu kaže čim prije napunio usta muljem, da, da, da ode i da okusi kaznu jer je on zaista zaista ovaj veliki nered pravio, pravio na zemlji Ar-Rahman Ar-Rahim milostivi samilostni, pazite ovo Rahman rahim može da se prevede jedno i drugo milostivi milostivi Ovdje ga, kod nas provode milosti, vi sami su to je isto. To je dakle isto. I jedno i drugo Allah ovo ime, Ar-Rahman i Ar-Rahim ukazuje na milost. Mada je ovo Ar-Rahman ime koje ukazuje na milost koja obuhvata sve. I vjernike, i nevjernike, i živa, i neživa stvorenja, i oni koji su razumni, i one, i one koji nisu razumni i tako dalje, dok ar Allaho džšanu je sebe nazvao sa Errahim ovim drugim imenom a to je ime koje je on specijalno odredio za vjernike za vjernike Milo preko njega on subhanahu wa taala daje posebnu milost ovaj dakle, svojim svojim robove one koji je on subhanahu wa taala voli ima u Kur'anu ajet kojem kaže ve kan bil mu'minina i on je prema mu'minima rahim To znači milostiv, dakle, za vjernike je specijalno odredio jedno svoje ime da bi im dostavljao, dostavljao svoju svoj milost. Allah subhanahu wa ta'ala je od, ovaj prema nama od naših roditela. Poznata priča koja je kod Buhari muslima, Rasulullah, alaihissalatu wasalam, je bio svjedok za jednom svojim ashajima, kada je majka izgubila svoje dijete, svoju bebu i svoje dojenče i kaže U, u gužvi je tražila i kada je našla, naravno, pregrvila kao svaka majka izražavajući joj ovaj, ljubavi, nježnost i blagost uh, i kaže poslanik alaihissalatu salam ashadma, da li mislite da bi ova žena bacila ovo svoje dijete u vatru? Kažu, ne, nikako, to bi arabi, to je nemoguće, vidite kako voli majka svoje dijete, kao svaka majka kaže, e Allah je tako mi Allah, a kune se poslanik arla, tako mi Allah, Allah je milostiviji prema vama I prema ljudima, od ove žene, prema svom djetetu, ja rabi, subhanom, da li je moguće? Naravno da je moguće. Naravno da je moguće. I to je zaista, i to je zaista tako. I svoje milosti, on nam mi je, subhano, teda propisao ovu vjeru koja je, koja je, ovaj, savršena. Zatim, nakon toga, ozvišenja, Allah što kaže, maliki je umidin. On je vladar sudnjeg dana. Zar on nije vladar i Dunja Vuka, i prije su njene? Naravno, svakako da jeste. Ali se njegova vlast posebno izražava na sudnjem danu. Tada će posebno biti izražena njegova vlast na sudnjem danu i zato je istaknuta. I zato je istaknuta. Ovaj, tada niko mu neće oponirati. Alašano ho dozvoljava, na, na dunjalo ku dozvaljava ne zato e, što ovaj je ne može nikoga da skriči ne, nego je on dao tako savršeno ovaj svijet da da vlada, da, da, da funkcionira, da može svako da bira šta hoće, šta hoće, da radi, a naravno da onda dođe i da polaže polaže račun. Ali na suđnjem danu zamislite koliko je bilo diktatora, tirana koji su ubijali ljude, koji su gnjavili, koji su mrtavili, koji su, su poravljali. Vjerujete danas u cijelom svijetu od sudnjeg od svetka svijeta, pa do danas i do sudnjeg dana ovaj, borba je oko sljedećeg. Ko će da porobi ljude i stvorenje? Kome će ljudi da budu robovi? Da li će da budu robovi gospodarosti i svjetova ili će da budu robovi nekome, nekome drugome? Nekada je to bilo ono ovaj primitivno robstvo i robovanje gdje čovjek nije mogao da posjedio ništa, ni imetak, ovaj, ni ništa, ni svoj život, ni, ni svoju odluku i tako dalje. Međutim, Danas je to ropstvo prisutno, samo malo zapakovano, samo malo uljepšano i tako dalje. I ako bismo malo dublje ušli u tu analizu, zaista bismo vidjeli da ovaj e, sistemi koji se nameću ljudima imaju cilj jedan jedini. A to je da porobe ljude i da ih kontroliraju na svakom, na svakom nivu. Ali na sudnjem danu, kada Allah subhanahu wa ta'ala bude smotao nebesa svojom desnom rukom, a uzeo zemlju svojom lijevom rukom i onda bude rekao ej ne muljuku gdje su da, ti vladari, gdje su tiranini, gdje su oholnici, limeni il muljuku lijevom, kome danas pripada vlast, e tada će cijelo i tada će svi biti isti pred Allahom subhanahu wa ta'ala, tada će cijelo čovječanstvo klečeti na koljenima pred Allahom subhanahu wa ta'ala, ima sura u Kur'anu Al-đafije, oni koji kleče. I, ovaj e, niko neće govoriti čak ni poslanici osim kome Allah dozvoli nema nema govora samo će se čuti šapat wakhashaati <tipati> alaswatu dakle, lirrahmani fala tasma illa hamsa skrušiće se i utišaće se glasovi pred milostivim Allahom i ti ćeš samo čuti šapatanješ šapatanje dakle to je sudnji dan to je dan ovaj za koga se treba ovaj pripremati, za koga se treba pripremati. Zatim, nakon toga uzvišenja Allah subhanahu tala kaže i ja ke na agudu, i ja ke nesta'in tebe samo obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Ovdje je primjera radi upotrebljena posebna fraza samo tebe obožavam prvo je spomenuta imenica, pa onda glago a inače to nije ustaljeno u praksi ovaj arapskog jezika nego prvi ide glago, pa onda imenica obožavamo tebe Međutim, zašto je ova fraza upotrebna, kažu ovi komentatori, lingvisti, kažu ovdje se želi istaknuti i izraziti da jedino Allah subhanahu wa ta'la zaslužuje ibadet. Da jedino On subhanahu wa ta'la zaslužuje, zaslužuje ibadet. I zaista samo On zaslužuje ibadet. Šta ibadet? Kada se kaže ibadet, nama prvo što padne na pamet jeste... Ovaj, namaz, post, zekat, hađ, učenje Kur'ana i tako dalje, da čovjek treba se zatvori neke i samo da ibadeti, da zekriju, da uču i dole i tako dalje. Naravno, to je sve ibadet. Međutim, ibadet nije samo to. Ibadet je jako širok pojam. Pazite, zapamtite ovu riječ i ovu definiciju. Svaka riječ koja je Allahu draga, svako dijelo koje je Allahu drago, da li to bilo unutrašnje dijelo, djelo srca, dijelo jezika, dijelo ostale ekstremiteta, ovaj, tvojega tijela, javna ili tajna, sve je to ibadet. Pod uslovom da je učinjeno u ime njega i da on, subhanahu tada, to voli. Pa kada primjer radi nešto, proučiš to je ibadet. U ime Allaha. Kada jedeš to je ibadet, kada spavaš to je ibadet, ali kada sve to uskladiš shodno jednom cilju da zadovoljavaš Allah subhanahu wa ta'la, da ti on bude cilj, da to radiš na halal izprava način. I zato kada stičeš na to, si na poslu, ako ti je halal posao, ako ne radiš u kafani, ako ne radiš nešto što je haram, ako se ne baviš kametom, primer radi, alkoholom, kockom, drogom itd. i kežeš, E i kaže bavi se, onda kaže u ime Allaha hoće da pomognemo Simeare tobe, jali. Pa ga ljudi hval, ja razumijem. Rekao je: "Pa on pomaže, Bogu imašalate barakallah. A šta pomaže tobe, Jarabi? Šta pomaže, čime pomaže? Haramom. Pa on kaže ne ubija naše djece, nego tamo neku drugu i tako da pa čije goda ubija? to je katastrofa. Naći, znate, znate, kao primjer onog čovjeka koji želi da se da se oselapi i uđeljuje od haram i metka je primjer kao onaj koji uzme naj, naj, najveću prljavštinu, najveću prljavštinu izmet, pa hoće da se, on je već prljav, a on uzima prljavštinu, pa se demek čisti i trla i mrči se i jedi se i futi se i time kaže šta radiš? Kaže ja se čistim. Nema tu čišćenje. E onaj ko se sa haramom bavi, nema bismi ljapao u haram. Nemo ima Laha haram, nego radiš halal stvari, na pošten način, zanijetiš u imel i stalo revidiraš svoj nijed, svoju namjeru. I stalo trudiš se da ti bude to prisutno, sve su ti to se vapi. Kao što kaže poslanik s.a.v. Ebu Sa'id al-Hudru kaže ako nahraniš svoje dijete, svoju hanumu, ako im dadeš zaloga i usa, to ti je sevap, to ti je nagrada kod Laha subhanahu, subhanahu tera. Naravno, na vrhuncu svih ovih bata jeste namaz. Kruna svih i baleta jeste, jeste ovaj namaz. Dobro, ovo je naša obaveza gospodaru, a kako ćemo mi to da, da ovaj, ispoštujemo? Jake nestrajino. Tebe pomoć tražimo gospodaru, mi ne možemo da ispoštujemo ovu obavezu. Ne možemo da te obožavamo onako koji ti zaslušuješ i da budemo dobri, ispravni i pravilni bez svoje pomoći. Na tebe se oslanjamo. Na tebe se, od tebe pomoć, od tebe pomoć, dakle, ovaj, tražimo. Podudati, sve ovo ima smisla. U Kur'anu vraćamo je draja. Ništa nema besmisla. Ništa nije onako slučajno spomenuto. I zato primjera, radi. Ovaj govorio sam oni kratik samo u Kur'anu kada čitate prevod Kur'ana primjer radi pa elif lam mim bekaru, kada počnete elif lam mim dobro to na arabskom, ali prevod vama ono isto kaže elif lam mim ništa ti nije jasno. Elif je slovo, naziv slova isto kao kod nas a mim lam isto neko drugo kao b mim, alaj mim c i tako dalje. Šta je to? Učenjaci kaže, imali to značaj? Pa ne, to je isto kao kada bi neko, primjera, započeo neki govor ili neko, neki roman, neku, neku, neku pripovedu, kaže A, B, C, pa onda poše bilo, bilo jednog dana i tako dalje. O čemu se radi? A šta je poruka ovih slova? Kažu islamski učenjaci. Alešanu poručuje ovim slovima, rapima, koji su bili na vrhuncu rječitosti, retorike, spoznanje književnosti i tako dalje. Poručuje im... E, o skupina rata. Eto, mi vam objavljujemo knjigu na vašem jeziku. Koja je se sastala od vaših slova. A eto vi ste dostigli vrhunac. Evo, boju, sastavite jednu najmanju suru koja je slična Kur'anu. Ne može. Kur'an je mu'džiz. On je učinio sve drugije nemoćnim da sačne nešto nešto slično njemu. Jer sama riječ mu'džiza Znate, riječ mođiza koju je Allah dao poslaniku, ona dolazi od glagola i ađašo, znači učiniti nekoga nemoćnim. Dakle, Kuran je učinio sve druge nemoćnim da bilo šta sačine slično slično njemu. I zato je jako bitno od Allaha, braćo i sestre, da tražimo pomoć. Na Allaha da se oslanjamo. Jer mi imamo svoje domete. Mi uradimo ono što je u našim mogućem. Međutim, mi imamo svoju granicu van toga nema šanse da sačuvaš i sebe, i svoju vjeru, i svoje dijete, i svoju porodicu, i svoj metak, samo prepuštaš Allahu, subhanahu wa tala. Ali nakon što ti ispoštuješ. ne samo onako kao ovaj, a, oni dokoni i glupi poružnjaci koji kažu, koji samo sjede, zikre, hukće, ne znam šta, kažu, ovaj, da radješ? Inša Allah, Allah ćemo obskrbit. Da jedeš? Ne, ne, ja tražimo da, da, da mi dade sitost. Ne, ne, to veze nema. To nije Islam. To nije Islam. Islam poštuje bošije zakonitosti u svemiru, koje podrazumiraju da čovjek krea da uradi ono što mu je naređeno. I Allah nam naređuje da radimo i moramo, dakle, da radimo. Nakon toga, kaže Allah subhanahu ta'ala, اهدنا سراط المستقيم, uputi nas na pravi put. Uputi nas na pravi put. Ovo je molba koja se, uh, kaže Ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, ovo je jedna od najsažetiji dova najsjeti dova, i naj sve obuhvatnijih idova. I zato nam je naređeno koliko puta El Fatih učimo dnevno, koliko ima rekjata farza, koja je obavezna da klanja svaki musliman. 17. 17. Dakle 17 puta moramo da kažemo ih dinoseratal mustaqim, uputi nas na pravi put. A ako klanjaš šešsurete, onda je to mnogo mnogo više. To znači da smo mi jako jako potrebni Allahove Subhana i upute i da nas on ovaj učvrsti na pravom putu i da nikada ne dozvoli da skrenemo sa pravoga sa pravoga puta. Naravno, uputa je, uputa je nešto što nema granica. Uputa nema nema granica i zato mi uvijek Allah Subhana i Taala molimo jako si upuči već da činiš neko dobro djelo, možda ga ti ne činiš potpuno, gospodare moj, uputi me da ga upotpunim. Ako ga već činim da, da, da, da, da ovaj, me učvestiš na tom putu i tome, dakle, i tome stično. Riječ sirat, put. Riječ sirat je put. A to znači put koji je širok i put koji je prav. U arapskom jeziku riječ sirat znači put koji je širok i koji je prav. Nema nikakvih krivina. I kada se spominje pravi put, put Islama, u Kur'anu, nigdje se ne spominje u množini samo se spominje u jednini. Nigdje u Kur'anu nije spomenut put, pravi put, dakle u množini. Zašto? Zato što je on jedan. A putevi, stran puti se dakle zabude, e, uh, sekte, zabludili praci, zabudile ideologije i one se, oni se spominju u množini, subul. Putevi tako i tako dalje. Zašto? Zato što ih ima puno, puno, puno, puno, puno i zaista ova ima vede nas sratal mustaqim uputi nas na pravi na pravi put dobro gospodaru naš koji je to pravi put gospodaru naš ovaj e, skinćemo mi ići na, na, na, na, na tom putu i e, ko je već na tom putu Onda Allah subhanahu nam objašnjava pa kaže e, na drugom mjestu u Kur'anu odnosno, odmah poslije ovoga, ali poslije pojašnjava itala, kaže sirata levina an'amte alihim. To je put onih kojima si ti gospodaru dao svoju blagodat, svoj glav. Ko su ti, kaže, to su vjerovjesnici, uh, minan nabijene, osid iskreni ljudi, wa i pobožni ljudi. Kaže Ibni Qayyim, rahimahullahu ta'ala, Zašto se ovdje spominju, u primjer, radi e, ovi najbolj, najbolje kategorije ljudi? Pa kaže, da, da bi nam Malašanov objasnio da su zaista oni tvoji saputnici. A je inače, čovjek je e, ovaj e, društveno običje koje je stvorano da se druži. Jer sama riječ insan, na arapskom jeđiku, znači druželjubivo, znači druženje. Jer je čovjek društveno običje. Ne može sam. I Gospoda, mi ne možemo sami na tom putu. Niste sami. Na tom putu su najbolji ljudi. Virovjesnici, šehidi, pobožnjaci, ulema, siddiqi, iskreni. Kaže šehek Šankiti, rahimahullahu ta'ala, stari Šankiti, amina Šankiti u svom tefsiru, jednu zanimljivu fajdu izvuka iz ovog ajeta. Kaže, ovaj ajet uh, ovaj je dokaz ovaj ispravnosti, uh, ispravnosti, uh, vojstva Ebu Bekra, radijallahu tajan, takve, kako, ovdje sad, šta ima veze Ebu Bekra sa ovim? I da je Ebu Bekra trebao da bude odmah poslije poslanika, ovaj, da bude halifa poslanika Muhammadu s.a.a. Naslednjih poslanika Muhammadu s.a.a.a. Kako? Pa zato što je on sidik, iskreni. On je najiskreniji iz ovoga, iz ovoga umeta. E, nakon toga, uzvišenje Allaha s.a.a. završava ovaj ajet i ubrzo je mi završalo. Ovaj, odnosno, završao ovu suru, pa kaže غَيْرِ الْمَقْذُوبِ عَلَيْهِمْ a ne na put, a ne, e, a ne, da budemo od onih na, koji su, na koje se rasrdilo, na koje je sržba se prosula. وَلَدْبَالِينَ nit, niti da budemo kao zalutali, kao zalutali. E, Ovdje, uzvišenja Allah smana, tada je smo jedno tri kategorije ljudi. Iz ove tri kategorije ljudi ne izlazi ni jedan čovjek na zemaljskoj kuli ni u jednom Koja je su to tri kategorije? Prva kategorija Jesu ovaj ovi koji su na pravom putu, to su oni koji znaju i rade po znanju. Pazite, imaju znanje, informacije i rade, postupaju po tom znanju. To su muslimani, to smo mi. Onoliko koliko ostvarimo od ova dva svojstva. Onoliko koliko naučimo i koliko radimo po tome. Druga kategorija je, jesu oni koji su na koje je prosuta Božja sržba. A to su ko? Oni koji znaju, a ne rade po tom znanju. Oni koji znaju, a ne rade po tom znanju. I ako su zalutali, to su oni koji nemaju znanja, a hoće nešto da radi koji nemaju znanja, a hoće nešto da rade. Ako malo dublje razmislimo, vidjećete ćete da nijedan čovjek ne izlazi iz ove kategorije. Naravno, na čelu ovi na koje se Allah rasrdio, svakako, na one koji znaju a ne rade, nalaze se jehudije, to je rekao Rasulullah, jer oni su znali, znaju istinu, a nećete ih slijede, poznali su poslanike, nisu ga priznali, a zalutali, na njihovom čelu se nalaze svakako ovaj, kršćani, jer oni su prema radi bez znanja hkelillaa da obožavaju i i razne su sebi propisali propisali ovaj ibadete kaže šta radiš kaže približavam se Bogu kako kaže odem u brda ovaj se od ljudi tamo u nekoj pećini i zamonašim se i to i tome, i šta ti kaže ja se približavam Bogu nikako me ne dodiruje voda i kaže bio je bio je jako pobožan 40 godina ga voda nije dotakla e mu kažem o to te od, od samo odnela od Boga Sve to dolazi od Boga. Ne možeš ti sebi da propisuješ onako on, on, nešto što Allah subhanahu wa ta'ala nije nije ovaj e, propisao u svojoj u svojoj knjizi. Ali ono što je jako bitno, e, braće i sestre, jeste da e, smo mi svi pod pritnjom. Mi svi imamo izazov da budemo na pravom putu, ali ko se god pokvari od naših znanavalaca, učenjaka, od onih koji znaju, god se pokvari, u smislu da ne radi po svom znanju, on se odmah poistovjetio u toliko sa ovima na koje je sržba Allahova pala. Ha? Opasnost. A ako primjera radi koliko god naši pobožnjaci hoće da rade nešto što nije u skladu sa propisima, nije propisano, poistovjetili smo se sa ovim zabludjelim. Sa ovim zabludjelim. I zato primjer radi izazov je velik, ideal je velik, na pravi put smo se ovaj prema pravom putu smo se okrenuli nalazimo se na pravom putu treba da što više stićemo znanja i da radimo po tom znanju da ne bismo se poistovjetili sa ove dvije druge dole kategorije ali pazite ovdje Ali je Shanhu nije htio da spomene da on da je to njihov je njihov put kada su upitani kada je upitanje ova ispravna kategorija rekao ja sirat put pravi Ali da kaže na put onih koji na koje je sržba, ali ovaj, prosto da ne. Zašto? Zato što je nebitno je spomenuti njihov put. Jer taj put uopće nije put. Je zašto? Zato što vodi u zabu, zato što vodi ovaj onde ovaj, gdje ne treba vodi prema Allahu subhanahu wa sržbi, a to je nešto što nije dakle ovaj nikako nikako dobro. E, zaista ima puno fajdi puno koristi ovo je u najkraćem smislu što sam ovaj mogao da sve ovu suru e, a e, kažu, kaže kažem vam neqay rahmallahu taala i sa tim je kobou da inshallah taala završiti e, kaže ova riječ i yake ja nabudu samo tebe obožavamo kaže je lijek za licemjerstvo samo tebe obožavamo dakle ne smiješ da imaš alaj, u svom nijetu i namjeri al, da, da želiš da obožavaš više božanstava i tako dar. Neukada kažeš, samo tebe obožavamo, gospoda, samo ti zasliješ da se obožavaš i niko drugi. To liječi rija, odnosno pretvaranje. I jake nesta'in, o tebe tražimo pomoć, samo od tebe tražimo pomoć, kaže, to je lijek za oholost i za samodopadanje. Zašto? Kada se čovjek uzoholi. Čovjek se uzoholi kada se osjeti jakim i moćnim e kada se osjetiš najjačim i najmoćnijim sve ti se alale veličine pa ćeš se spustiti videćeš da nisi ništa da je tvoje da si mnogo najak i da si mnogo slabo i zato čovjek kada se popne na brdo poslani je propisao da kaže Allahu Akbar. ako dakle, popni se na brdo pada ne pomisli da si nešto veliki moćan reci tada Allah je najveći da se smiri tvoje srce da izlječiš sve srce kaže ihdina siratal mustaqim uputinas na pravi put To je alet koji liječi neznanje i zablodu. Neznanje i zablodu. I kaže, kada čovjek bude izliječen od svih ovih ovaj, e, opasnih bolesti, nad njim je uspostavljena Allahova blagodat. A to je, puti nas napravi put na put onih kojima si ti darovao svoju svoju ovaj blagodat. Uputi nas na put onih kojima si darovao ti svoju blagodat. Eto, veći i ovo je samo kratak osvrp na ovu suru koju mi svi znamo na pamet, koju mi svi učimo svakodnevno u namazima. I ovo je najvrednija sura, najvrednije poglede u Koranu. Vidjeli ste kakvo ima ona savršeno ovaj dejstvo kako djeluje i e, psihički i fizički u svakom drugom smislu, ali kada se iskreno uči i kada se uči i sa I naravno, Kuran je objavljan da se razumijeva, da se razumije i da se radi po njemu, a ne samo onako da bude ukras našim skupovima, našim sijelima, našim rafovima, policama i tako dalje. Naravno, mi smo sa ovim versom i najavili i najavljamo, ako bog da, redovni heftični serijal koji ćemo držati. Ovaj, u sjedištu muftijstva, ovdje u zgradi Medrese, Gaze i Saabek, na trgom ove Jakob Efendije Kapevića, utorkom, u ovom terminu, sejacije namaza u jednoj učionici. Na prvom svratu će biti prostor za muškarce, a iznad gore ozvučen prostor ili učionica velika za hanume. Pa bujom te vi sa vašim porodicama od narednog utvorka, a također ćemo komentarisati Kur'an. I to ne sve, ne sve ajete iz Kur'ana, nego ajete koji govore o propisima. Ajete koji govore o propisima, a shodno ovaj, tumačenju poznati islamski učenjaka, a sa posebnim osvrtom na komentar od poznatog islamskog alima današnjice i savremenika, to je Abdulaziz Al-Tarifi Hafeo ta'ala Hvala vam na pažnji, nadam se da vam nije bilo hladno puno i da vam nije bilo neprijatno da vas i blodostovio u Kabuli, upišeo dobra djela vidjamo se u hajru još dugo, bih ljudi laji ta'ala Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, obarakatuhu